És dijous, 12 de desembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell ens posarem en contacte amb Esther Xargai que serà la dinamitzadora del Club de Lectura Clàssics Catalans que avui posarà la mirada en la poesia de Joan Brossa amb la publicació El dia a dia. També en aquest informatiu d'avui, doncs, repassarem les paraules més destacades que ens ha deixat el regidor de Palafrugell en Comú, Alfonso Rius, en aquests micròfons. La informació comarcal ens portarà a explicar que una denúncia anònima el web de la Policia Nacional permet descobrir un cultiu de marihuana a Sant Feliu de Guiixo. Tornarem cap a casa nostre i posarem la mirada en aquest proper cap de setmana, i és que des de l'Escola de Música de Palafrugell han organitzat un concert de Nadal. En parlarem amb la Rita Ferrer, la directora de l'escola. I acabarem aquest informatiu d'avui parlant del Museu del Suro i és que l'equipament cultural ha engegat un procés participatiu per saber l'opinió ciutadana al voltant del museu. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem posant la mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda a la biblioteca. Serà al voltant d'una lectura de Joan Brossa, en aquest cas el dia a dia, i serà formarà part d'aquesta doncs, activitat eh, doncs, del Club de Lectura Clàssics Catalans. Ens posem en contacte amb la dinamitzadora d'aquesta activitat, que és l'Ester Xargai, que tenim al altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Esther. Hola, bon dia. Bon dia, Palafrugell. <laughs> Moltes gràcies Des per atendre'l. Ara anàvem a dir-ho, eh? des de Sant Feliu de Guixols, l'Esther sí. doncs, que ens visitarà aquesta tarda per dur a terme aquesta activitat. Abans de, de, de posar-nos ben bé doncs, a explicar que, com, com enfocaràs. Esther, explica'ns una miqueta. Tu, ganxona, eh, doncs, eh, qui és l'Esther Sergai, per a aquells que no coneixin? No, no et coneguin? Ah, bé, bueno, doncs, doncs jo, mira, de fet, eh, soc ganxona, però he viscut a França fins als 18 anys, uh -huh. gairebé i després vaig tornar aquí eh, perquè hi passàvem les vacances i, i jo sempre m'he sentit molt d'aquí. I, bueno, i la veritat és que m'agrada escriure, eh, vaig estudiar Història de l'Art a Barcelona i he, fet, de fet m'hi vaig quedar 30 anys a Barcelona, però sempre he vingut a Sant Feliu. Eh, I bé, bueno, he anat eh, eh, en Història de l'Art justament, eh, he treballat molt en el món de l'art Uh, vaig ajuntar amb el, el Carles Acmoar, que va ser el meu mestre, de fet, pel que fa escriure i a la poesia, i hem fet moltíssimes coses d'acció, uh, exposicions, i continuant escrivint, escrivint poesia, sobretot. Uh -huh. uh, he llegit també doncs, que, sobretot, eh, això de la poesia és, és una cosa que t'apassiona, no? Sí, sí, sí, tant. L'escriure, per mi, és la, és la llibertat. I si hi ha una cosa que m'apassiona i, i em fa viure, és la llibertat. Uh -huh. Doncs ara que tenim aquí a prop, doncs, aprofitem també doncs, per, per tenir-te doncs, aquesta tarda a la biblioteca i en aquest cas per parlar d'un doncs, autor, Joan Brossa, que en aquest cas parlarem de poesia, però que és un autor doncs, polièdric, eh? amb, amb, moltes, amb moltes vessants, eh? I tant si sí, justament és una persona la Joan brossa que vag conèixer, que vam conèixer amb el meu company que ha que era molt afins justament per, per aquesta per aquesta transdisciplinarietatat mm. i i indisciplinarietatat. Jo sempre en compte de transdisciplin parlo d'disciplina i què vol dir que justament és a, és alliberar-se de moltes coses i, i fer el que, el que vols no? I, i, i aleshores Joan brossa i d'això. Era Era un, a part deè el final bueno, que és el final de l'any brossa i jo crec que això ha servit molt perquè se'l conegui perquè se'l conegui en totes les seves facetes i que de fet en el fons és una sola perquè perquè és una és una altra manera de, de llegir de fet és a dir l'obra del Brossa el que explicaré avui justament abans d'entrar en el seu últim llibre és que s'ha de llegir com qui mira una obra d'art. És a dir, s'ha d'aplicar les mateixes... No, no, no s'ha d'aplicar justament al reconeixement del discurs ni del sentit, sinó tot una altra manera d'elegir-lo i, i és com em enfocaré la, la, la sessió de d'avui justament. Uh -huh. uh, a inicis d'aquesta setmana parlàvem amb, precisament amb la coordinadora de l'any Brossa, la Judit Bernès perquè sí. no, no sé si, si, si estàs al cas, um, Esther, que en aquests dies tenim al Centre Municipal d'Educació uh, l'exposició Brossa Polièdric i parlàvem amb ella al voltant d'aquesta doncs, exposició i també d'aquest any Brossa eh, i ens comentava que en general havia anat molt bé, uh, que s'havien publicat doncs, diversos poemaris que estaven doncs, que eren difícils o impossibles de trobar a les llibreries no sé si tu també has participat en d'altres actes en mercats dins de l'any Brossa Sí, jo tant perquè jo formo part justament de la, de la Fundació Brossa jo, jo, jo soc del, del patronat M'han fet el patronat i soc a totes les reunions mm -hmm. que ens fan, sobretot per aquest, per aquest nou espai que hi ha a Barcelona, que, que acull la Fundació Brossa, però que també justament fa, fa exposicions i tot en relació a aquesta, a aquesta branca que, que Brossa justament va, va obrir i va mantenir aquí. Mm -hmm. I, I per tant, doncs, sí, i <ríe> Doncs avui, doncs, la tarda tu posaràs la mirada en aquest El dia a dia de, de, de Joan Brossa. Eh, Explica'ns una miqueta, com com enfocaràs aquesta, aquest club de lectura? Doncs és el que he dit abans, una, la, la, el, pre, el preliminar és poder eh, justament... Jo sempre dic que en, les prestatges, en els prestatges de les biblioteques hi fa, hi en, en falta un de prestatge. Falta un prestatge per la poesia, evidentment, que ja hi és, però per un, un, falta un prestatge per els llibres, no només de poesia, que s'han de llegir d'una altra manera, que s'han de llegir d'una manera molt més contemporània i més interdisciplinària, és a dir, que s'ha d'aplicar una mirada, la mirada que s'aplica a l'art, s'ha d'aplicar en, aquest en, en, en aquesta altra mena d'escriptura. Perquè, clar, si li apliques la, la, la, la lectura que normalment fas amb un llibre de poemes més eh, discursiu, més, eh, més d'estendiment o més del jo, no entendràs, no es pot entendre brossa. Doncs jo començaré per aquí, per, en, per donar les claus de lectura per poder entendre brossa i passar-s'ho bé de gent-ho. Mol bé, Esther, doncs la veritat és que, que en, ens agrada doncs, saber d'aquesta reivindicació que fas tu també pels, pels llibres de poesia. Ja ho comentàvem també amb, amb altres a, a, autors, no? que al final a vegades la, la poesia sembla que, que, que no sigui una cosa que... que que, que sigui ben rebuda no? pel camp públic costa no? que la gent s'impliqui a vegades ho veu com una cosa poder molt feixuga i poder també estar bé no? trencar mites entorn a, a això Jo és el que faig justament eh, s'ha de treure, s'ha de deixar llibertat En eh, la mida en què obres la porta de la llibertat tot sembla una altra cosa i això també ho deia el Brossa <ríe> sí, sí. <ríe> doncs, Esther, <ríe> perquè jo tinc un poema que és molt sintètic i que diu tot muda de sentit quan surt per la boca i el mot és dit es <laughs> sí i això, doncs, jo crec que resumeix molt aquesta llibertat de la que parlo. Mm -hmm. Doncs, eh, si voleu saber una miqueta més eh, al voltant de, de l'Esther i també, doncs, en aquest cas, si no coneixeu gaire eh, o si heu llegit alguna cosa de, de Joan Brossa, doncs, també esteu convidats, òbviament, en aquest club de lectura d'aquesta tarda a les 7 amb l'Esther Xargai, la poeta, videoartista i també agitadora cultural i, doncs, també escriptora, com hem, com hem pogut saber, i eh, també, que forma part del Patornat de la Fundació Brossa, que, que això doncs, ho desconeixíem, per tant doncs, eh, una persona, l'Esther doncs, eh, molt implicada en la, en la societat eh, cultural i que tindrem aquesta tarda a la biblioteca. Esther, no sé si vos afegiu una cosa més i si no ens acomiadem ja per avui. Doncs bé, donar-vos les gràcies, moltes gràcies per, a, per fer aquesta entrevista i convido a tothom a venir que s'ho passaran bé. Molt bé, Esther, eh, moltes gràcies i que vagi molt bé l'activitat d'aquesta tarda. Moltes gràcies a tu. Doncs una activitat més que us portem a Ràdio Palafrugell, voltada, doncs, emmarcada dins de l'any Brossa. En aquest cas hem parlat amb l'Ester Xargai al voltant d'aquesta activitat. Una conversa que podreu recuperar a través de radiopalafrugell.cat, l'espai a la carta. Seguim parlant del nostre municipi i a continuació doncs, posarem la mirada en l'entrevista que avui hem mantingut amb el portaveu de Palafrugell en Comú Podem, l'Alfons Rius, que ha passat per als micròfons de Ràdio Palafrugell i en aquesta segona entrevista amb tots els portaveus dels grups municipals que us oferirem fins a finals d'any, doncs amb el Fons Rius. Primer de tot hem volgut posar la mirada en quins seran els eixos que marcaran la seva estada a l'oposició, els quals ha posat sobretot el focus en l'educació i la mobilitat urbana. En aquest partit d'en Comú Podem nosaltres vem, com m'has dit abans, en la nostra campanya ens hem passar amb uns eixos, uns eixos que vam veure molt importants pel la Forgell, on volíem treballar els eixos com és doncs, el de l'educació, no? principalment. Eh, diem que la gent gran és un punt feble per la Forgell, en què realment tenim un problema adquirit en el nostre poble doncs, de capacitat, que és la residència gent gran, tenim el problema també del centre de dia i el de mobilitat. Realment molts ciutadans se'ns han apropat tant com ho podem i ens han mostrat la seva preocupació perquè els mitjans de, de transport per arribar a un CAP, no?, sense assistència pública o arribar als mercats, doncs hi ha punts de Palaforgell que són molt a les afores i és complicat tindre accés al centre. Llavors ho hem de facilitar aquesta gent gran, no? Respecte a l'educació, doncs, eh, Alfonso Rius ha remarcat que s'està s'està difuminant el segell de Ciutat Educadora i ho ha justificat amb l'augment de l'alumnat i la manca de previsió que l'Ajuntament té per aquest augment de l'alumnat, ja sigui a primària i també, sobretot, a secundària. El de Palaforger i si Ciutat Educadora, aquest segell hem de mantindre. No? Últimament estem veient que s'està difuminant tot aquest tota aquesta llei de ciutat educadora, doncs, en baso en què hi ha vingut un creixement demogràfic, que tots ho sabem, actualment amb aquesta franja d'edat que estan estudiant l'ensenyar secundària obligatòria i que des de fa dos o tres anys, que ja ens hem reunit amb els directors de, dels instituts afectats, doncs estan sofrint tota aquesta conseqüència, professors i alumnes, de que es hagin anar mobilitzant amb un centre que està a dos quilòmetres del que està per donar cabuda Torno a dir a aquest, a aquest alumnat d'ensenyar-se secundaria obligatòria quan això ja tindria que estar resold des de fa ja més de dos i tres anys. Vull dir, és un problema que ja es, es venia dignificat de fa anys. El nostre Ajuntament sap que l'escola del Pivert, que és una de les escoles més noves que es va fer de primària, està previst el seu espai per poder fer unes ampliacions i crear aquest espai d'escola-institut mm. amb aquesta continuïtat. No es va fer en el seu moment per qüestions pressupostàries, potser, però que actualment s'hauria de fer. Cap a la Forgell, volem deixar ben clar, com ho podem, no necessita un tercer institut. El que necessiten són les ampliacions d'aquestes escoles primàries. Perquè un tercer institut ens portarà a fer la Generalitat, en aquest cas, que és competència, pugui ser també en, en alguna part de crear un institut d'ensenyar-se de, secundària obligatòria i, de, i potser de cicles o del que tingui, volguéssim fer, que és el que porten projectat aquest Ajuntament actual, fer un institut, cada d'aquí uns anys ens assobri aquest creixement demogràfic i llavors places ens ens sobrin i un edifici que quedi inutilitzat, perquè realment amb dos ja, ja faríem. Llavors, com és una cosa puntual, hem de vestir-nos de les instal·lacions que tenim actualment. Així doncs, Alfonso Rius, que no aposta, o des de Palafugili en Comú, no aposten per la creació d'un tercer institut, sinó doncs per ampliar el pibert i que es converteixi en una escola-institut per tal d'agilitzar eh, aquest, aquest problema i per tal de resoldre'l. I d'altra banda, doncs, també, com us explicàvem, ha posat la, la mirada en la mobilitat urbana i sobretot en la dificultat que tenen les persones grans per a fer desplaçaments a dins del municipi. Sempre això que dèieu del transport és una cosa... Doncs molt simple, però que està funcionant perfectament a tot França. Dir, és un país que el tenim aquí al costat, que hi ha moltes coses a fixar-nos, eh? perquè realment ho han treballat i sabem que un desplaçament, com s'estava fent fins ara, que és amb un cotxe particular, primer de tot, que, que no hi ha l'apropament de que molta gent gran sàpiga que existeix aquest transport. Primer, aquest és el problema clau, no? la informació que arriba al ciutadà, primer de tot. Després, un transport... Uh, no marcàvem com un transport que estigui marcat submès sota un horari sinó un transport que vagi tot el dia en marxa nosaltres podrem doncs, presentar la llarga doncs, el sistema de, la, de, de, de transport urbà que es fa inclús amb, amb un mínim que es paga per persona de gent gran i que té aquest servei gratuït després amb aquest mínim que diguem que puguin pagar doncs d un transport urbà d'una navet, com es fa a França, que és aquest petit microbús que va parant i va barcocuïgent a, a tota hora i a tot moment i, i que ha d'estar transcurrint durant el poble tot el dia. Llavors, són facilitats que se'ls ha de donar als ciutadans. V dir no hem de no, hem intentar ser molt més oberts als problemes que ens trobem més ser receptors i si bueno, alta veu al final amb un govern de local, el ciutadà, les mancances i les necessitats que té. Respecte d'aquesta conversa, altres aspectes a remarcar doncs, que us oferim en aquest informatiu és que, per al fons, Rius, aquest govern que formen Esquerra Republicana, Som gens del poble i Junts per Catalunya, és un govern forçat pel moment polític que s'està vivint a Catalunya i que, en aquest sentit, malgrat que els hagués agradat doncs, intentar formar part d'aquest govern, en les converses que es van iniciar després de les eleccions es van sentir com un segon pla i que per això van renunciar a entrar-hi. Bé, jo ho veig, i ja ho dic clarament, que realment va ser una mica un govern forçat del, del moment que s'està vivint no? actualment, el, el moviment de, independent, de procés. Llavors, si a última hora se'ns comptava era com a segon pla, no? llavors era com una confiança de segon plat. Llavors nosaltres no volem ser un segon plat. Nosaltres volíem, no? si entràvem en aquest menú, volíem ser doncs, un plat principal, com els altres partits. Llavors, penso que potser s'ha fet més d'acord d'acord, l'elecció ha sigut més d'acord que, que, que de, de sentiment que no pas de valorar tot el problema que nosaltres havíem confeccionat. Així doncs, aquesta conversa que us hem ofert avui del portaveu de Palafruigilla en Comú Podem, Alfons Rius, que va prendre possessió del càrrec el passat mes de novembre i en aquest sentit, doncs també si heu seguit l'entrevista heu pogut escoltar que també es queixava no?, d'aquest fet i és que ell va entrar a la instància a l'Ajuntament a mitjans del mes de setembre i no ha estat fins dos mesos després que ha pogut prendre possessió del càrrec com a regidor. Això i altres coses doncs, que ens ha remarcat el Fons les podeu recuperar a partir d'aquesta tarda a la nostra pàgina web a través de radiopelarfrugill.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Un moment ara que hem sobrepassat l'equador d'aquest informatiu d'avui dijous, de la informació comarcal que ens portarà fins a Sant Feliu de Guíxols, i és que una denúncia anònima al web de la Policia Nacional ha permès descobrir un cultiu de marihuana a la població ganxona. Els agents de la, policia local, de la Policia Nacional en una operació conjunta amb la Policia Local han arrestat dues persones i desmantellat un cultiu de 430 plantes. La plantació estava en un antic cobert que feia de graner situat a la perifèria de la ciutat i en un lloc aïllat i de difícil localització. L'electricitat estava punxada i la instal·lació hauria de defraudat més de 20.000 euros. La investigació es va iniciar durant el passat juliol quan la Policia Nacional va rebre una denúncia anònima a la pàgina policia.es en aquest espai web recorda el cos de seguretat possibilitar als ciutadans que de forma anònima posin en coneixement determinades activitats il·lícites sense por a possibles futures represàlies. Després de rebre la denúncia, van iniciar la investigació amb l'objectiu de verificar els fets. Els policies van poder comprovar que efectivament s'apreciaven des de l'exterior tan olors com són característics d'una plantació indoor de marihuana. També van poder verificar com l'immoble tenia una instal·lació elèctrica enganxada a la distribució general. Per tant, estava punxada, com sol ser habitual, amb aquest tipus de pràctiques delictives a causa de l'excessiu consum elèctric que requereix el manteniment d'una plantació d'aquesta substància estupafaent. Després de vigilàncies i seguiments realitzades pels grups operatius amb l'objectiu d'identificar els responsables de la plantació, el passat 10 de desembre es va procedir a la detenció de dos homes. Se'ls va arrestar quan sort ...en vehicles del cobert... ...posteriorment la policia va accedir a l'immoble... ...amb el consentiment dels detinguts. Van poder comprovar que una, en un annex del compartiment principal hi havia la plantació de marihuana. En total, com us hem explicat, van localitzar 430 plantes en avançat estat de creixement i floració amb una alçada superior a un metre que va donar un pes de 188 quilos. A més, van confiscar 40 transformadors, 40 focos de llum i un total de 1.691,20 euros que portaven en efectiu els detinguts. La instal·lació So, <laughs> elèctrica comptava amb 3 aparells d'aire condicionat, 3 filtres, 3 extractors i 14 ventiladors tot això per poder tenir cura del cultiu per fer-ne la recol·lecció emmagatzematge, distribució i venda de la droga. Tots dos detinguts van ser posats a disposició judicial com a presumptes responsables de dos delictes contra la salut pública, així com de defraudació de fluid elèctric amb una valoració econòmica elaborada per la companyia subministradora que superaria els 20 euros L'operació policial ha estat realitzada conjuntament per agents de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Girona i del grup local de Policia Judicial de Sant Feliu de Guíxols. I tornem ara cap a casa nostra i ho farem per posar la mirada en el cap de setmana amb una activitat que ens arriba doncs, també emmarcada en les festes de Nadal, una activitat doncs, recorrent, i aquesta informació ens la porta la nostra col·laboradora, l'Irena de laseres. Hola, seguim aquí a Ràdio Palafrugell. Aquesta vegada amb Rita Ferrer, directora de l'Escola de Música. Hola, Rita, què tal? Molt bon dia. Tenim constància que el concert de Nadal, el que es celebra cada any, serà el proper dissabte 14 a les 12, al Teatre Municipal. Ens podries parlar una mica de qui organitza aquest esdeveniment? Bé, bueno, nosaltres, com a centre d'estudis musicals, tant al Conservatori com a l'Escola de Música, eh, cada any fem el concert de, de Nadal i el fem així en l'espai aquest del teatre. Llavors aquest concert, eh, aquest any concretament està pensat, sempre té una temàtica, eh? sempre té un fil conductor. Aquest any té eh, com a temàtica l'Age de Nadal. Llavors aquest arbre de Nadal serà, doncs, el conservo i tindrà com a fil conductor l'origen d'aquest arbre de Nadal, explicarem una mica com és. Llavors hi haurà uns interludis musicals en els quals hi intervindran eh, l'energia Big Bang, els conjunts de corda grans i petits, els combos, els, els conjunts de guitarra, Després hi haurà el conjunt de vent, de, el, el conjunt de vent manyogil, manyogil, i acabarà amb l'energia coble. Eh, tots aquests, eh, en, en el, el, el conjunt instrumental de, de vent, també en el manyogil, també hi haurà la intervenció del cor, els virulets que, que cantaran acompanyats del conjunt. Uh, vale, ens has explicat una mica qui participa. Eh... Um... Llavors, el, també ens has explicat una mica què vol transmetre aquesta audició o sigui, amb sí. això, el joc de l'arbre de Nadal i en, hi afegiries alguna cosa més sobre l'audició? Que, que és una audició que és d'entrada lliure que és, molt, que és en una hora relativament bona perquè hi puguin venir tots els nens que són a les 12 del migdia que puguin venir nens, pares, avis, el que sigui que tinguin ganes i puguin i sobretot que el que és més important és que la durada no és una durada eterna, sinó que nosaltres tenim pautat que això duri una hora. Eh, per tant, eh, com que hi ha, com que és força dinàmic en quant a intervencions i en quant a canvi d'instruments, és justament una mostra educativa per a tota la gent que té curiositat per saber quins instruments, com toquen, com sonen... I, i a vegades els nens mateixos que tenen dubtes de si algun dia volen tocar un instrument doncs quin instrument pol, volen fer o s'ho pensen doncs és una mostra de veure'ls a tots per tots o molts, eh? perquè hi ha tant de música clàssica com de música moderna en el, en el que serà l'energia Big Band també intervé el, el cant modern i vol dir que eh, també aquí hi haurà doncs, també la, la, la, la visió de no només de la, de la part de coral, sinó que també de la part de cant. Doncs és important en el sentit de que és una cosa per al poble, oberta a tothom, que la gent hi pot anar-hi, eh, sense que hagi de ser pare, mare o ningú, sinó relacionat amb qualsevol persona que toqui a l'escenari, no senzillament és, és una festa de Nadal i aquesta festa de Nadal l'obrim al poble i que puguin pugui anar tothom. Posar una mica la mirada en aquest 2019, ens podries parlar una mica com, com ha anat? Alguna novetat o en referència a aquest any? El 2019, eh, la novetat més grossa que tenim és que som tots junts a l'energia, que hem fet el trasllat, de, de l'escola de del carrer Sant Joan a l'Energia i ara tots els estudis els fem tots junts en allà. Per tant, això per nosaltres ha sigut un, un, un, fet, un fet molt important. Uh, mm. ara, ara podem... Ara, ara, ara ens trobem diguem en el mateix edifici, tant l'escola de música com el, el conservatori i, i llavors uh, el, el fet de juntar espais sempre és una és un, una facilitat i al mateix temps un enriquiment. Aquest canvi ha generat molts, molts, molts beneficis han sentit a l'espai. En sentit als alumnes, a les famílies, perquè anivíem que havíem d'anar a fer una classe en un lloc, després una altra classe en un altre, a tothom està allà centrat i tothom. Famílies, alumnes, professors, aquesta, el fet de, de disposar d'un espai eh, únic en aquest cas és un, és és un, és un aspecte positiu. i canviant una mica si ens pots parlar una mica dels dissabtes musicals, aquests tallers que s'han anat realitzant sí. i que encara en queden per als més menuts. Els dissabtes musicals diguem que és la perla d'aquest any eh? serà la perla en el sentit de que eh, nosaltres no hem fer mai i ara aquest eh, eh, d'ensenyament per nens de zero eh, a tres anys i aquest any doncs, eh, els dissabtes musicals els hem fet els hem anat realitzant el tercer dissabte de cada mes bueno, el, el tercer no, el, el, el darrer vaja, algun d'ells coincideix amb el tercer com ara és aquest eh, de Nadal no? eh, el de Nadal que, que serà ara eh, el dia 21 doncs tenim eh, sons per nadons i sons a de l'univers, d'un grup que se'n diu Alquímia Musical. Llavors els nens eh, venen un... acompanyant i eh, tenim dos... Els sons per nadons de 0 a 3 anys és a les 12 del migdia i els sons pels infants de 3 a 6 anys és a les 10 i mitja del de matí. aquesta vegada vosaltres serà ja el tercer que hem fet hem fet un a l'octubre un al novembre i ara al desembre i com que tu m'ho si en quedaven si queden fins al mes de juny vol dir que hi haurà possibilitats de, de venir a encara hi ha oportunitats d'apuntar-s'hi sí, és, és una activitat de tot l'any Perfecte. Bé, bueno, tornant una mica al proper concert de Nadal, eh, llavors, eh, tot dirigeixos a la població convidant a tothom a gaudir d'aquest acte, junt amb els infants, joves i adults, tant el, els pares que tenen fills que van al conservatori, tant amb tota la població per la Llavors, que no dubtinen a assistir-hi i a les 12, oi? Sí, sí, sí. No, no, no només de conservatori, és eh? d'escola de música, eh? perquè eh, a, a la intervenció d'aquestes formacions hi ha nens que, que, que no són d'edat de, de conservatori. Eh? Vull dir, és, és una activitat que sumem l'escola de música i l'energia conservatori. Vale, perfecte, doncs moltes gràcies, Rita. Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció i sempre que vulgueu ja ho sabeu. Moltes gràcies, una abraçada. Adéu, adéu. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui dijous i ho farem per explicar-vos que el Museu del Suro de Palafrugell ha llegat des d'aquest mes de desembre un, un procés participatiu al voltant del seu equipament. Així, a través d'una enquesta anomenada del Museu del Suruc, què en penses, què en vols, es vol saber l'opinió ciutadana al voltant de l'equipament. A més, també servirà per saber cap a quines línies de futur pot encaminar-se el museu. Per tal de participar-hi, cal entrar al web palafrugell-mig on es poden deixar les observacions i participar en aquest procés que ha de servir per encarar una nova etapa dins l'equipament.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 unes 100 persones per tota mena d'actes. D'altra banda, desenvolupa molta activitat adreçada a infants, joves i famílies, una activitat que anem repassant setmanalment en aquesta sintonia i no obstant això, realment és una institució coneguda i usada. Tothom s'imagina de quina manera li pot ser més útil? Doncs, per respondre a totes aquestes preguntes s'ha engegat aquest procés participatiu del Museu del Surú Què en penses? Què en vols? I amb aquesta darrera informació hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dijous 12 de desembre. Nosaltres, abans d'acomiadar-nos, us recordem que tota l'actualitat de Palafrugell passa també per la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat i tot allò que succeixi i que sigui rellevant ho trobareu al nostre portal web. D'altra banda, nosaltres ens retroem demà en aquests serveis informatius a la mateixa hora. Que passeu una molt bona jornada.